orain arte hiru klase zituzten eta laugarren bat ideki behar izan dute, amabostoren eta erdi gehiago eskatu zizkioten ezkuntza akademiari bainan etzaizkie onartuak izan. Eta horrek, arazoak pausatzen dizkie kalitatezko hezkuntza bat entzat, gelak kargatu egiak izanen baitira. Egoera, espikatzen digu, helen txahiton etxeparilizeoko zuzendariak. Simbolikoki kanpoan ezarri ditugu gure maina, gure ikasleak, eakusteko, horten uh, alde batetik izi garri poz gira, bigarrenian egunta 6 bat ikasle ditugulako. lako, bestalde uh, ikasle hori gela emaiteko do klase emaiteko, medioak eskas ditugu. Hala baina iru gela eman dauzkigute uh, irekitzeko eskunde nazionalak, eta laugarren bat behar nuke. beraz amabost ordu eskaera egin ginuen uh, uda, uda Minean eta erantzuna, lehen erantzuna ezetza izan baita gukeak usten dugu uh, behar hori uh, nolakoa den uh, simbolikoki gau. Lizeo berri bat uh, izanen da lasterra, hala ere uh, momentuko beharrak uh, presatuak dira? Bai, momentuko beharrak dira irakasle hor duak. Lizeo behia izanen da, gela behiak eta eraikin behi batzu, baina eraikietan beharko da, hainbeste medio irakasteko. Erakasleak, baita ere, behar bada, materiala eskaz duzue? Materialaren behar, e, siaskak eramaiten du, eta Lizeoak berak eramaiten du kanpaina bat, sagartze kanpaina dugu e, izendatzen, eta erostendelarik sagarrondo bat, emaiten da beste hainbeste diruz, ustendek gatzeko, eta gure Lizeo behirako materiala erosteko. Ta hori urteantzea zehar, ditugu, horren behi eta horren uh, kampainaren uh, ekintzak uh, eraman beharko ditugu. Bai. Nola eginen duz? zue beraz uh, eskass baitituzue uh, erakasle horiek. Halo hala ere uh, mementuan lau talde muntatu ditugu? Mementoan ikasleek ordu batzu eskaz dituzte, alabainan e, English gelan ama bostik, e, oita amabost ikasle dira, izan behar direrarik oita bost bat bakarrik, izkuntza geletan alakoak baitira mugaka. bestalde laguntza pertsonalizatuak eta erritarrezik eta ez dugu eman, eta horrekin haigira administratio kontse gurasuekin ere gogoetatzen, nora eramaiten ahalginuken, sekulan ez bat ginu erantzun baiko ezkonde nazionaletik. Itzordurik ez dugu oraindik, dik, hor, gure administrazio kontxe lehendakariak lehen dakariak uh, uh, egindu lotura rektorako zerbitzuarekin. Berriz kontutan hartu dute gure eskaera, dosierra beatzen dute, jaiten daukute ez girela lehen tasunetan, baina ez dukentzen gure beharra hor dela. Gero hagemanak ez dira baita espada gaizki gure artean. Usue, zue txeparelizeoko ikasle azira, zein da zuen egoera? Be, jakin uh, dugu hor, um, estatuak edo ez zuela, ez zuela aski medio eman gure ikasle osuentzatu, eraz, uh, ari gira epsikat salatzen, uh, uh, be, uh, gure leku eskasa eta zanta ikasleen itxartu dira, hor pigajenan, laugela, laugela dira eta orain arte biti iru izan gira. Eta hor beraz, um, or, uh, erakusten dugu, badirela, leku bat leku batzu ikasle batzintza, baina inguruan hainitz uh, txutik dira, az, ez dugu leku aski, uh, liste honetan, hala. Irudi ikatu nahi izan duzu, eberaz, pixka bat, uh, zer izanen den pare hemendik landa? Bai, hori da. Zenta hor ikasleak ari dira girota gehiago etortzen, eta hori egatik liste obehia eginen dugu. Eta hau bilakatuko da kolegi obehia, zenta badira ikasle gehiegi iru kolegiobak jikentzat, beraz. Uh, ze medio gehiago barko zenukete? Zagitsura bainan kaderak, mainak eta gelak, irakasleak ere behar, eta material guztia ikasgela ikas hon batean unkaiteko. Usten dugu gara ere badirela gela gutxi eta batzutan metatuak irak eta ohartzen gira, bainan bon, gainera aurten ikasle gehiago horiekin, oino gehiago ikusi gira enostez.